Ármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcastot halljátok, a 48. lengyeladást. Hmm, ezzel most el kellett gondolkodnom. Én sem, én nekem is hétele, én írtam be, és nem tudom miért, de biztos <gül> az a legjobb, hogy a meg meg, magadat egyébként. is megleped. <gül> hát én most hűtön a tudok gondolni meg a 48-ra, de ne engedjünk belőle. <gül> Oké. Okay. Hát Viszont valami... Ádám, igen, gyorsan-gyorsan, akkor a komoly hírekre mielőtt. Hó, tévként, mitől lehetett ez? Na mindegy, kedves hallgatók, aki megfejti, az be, én rohadtul nem találom, de nagyon jó vicc volt. Ha nem, Elindult a rukkola.hu, ami olyan, mint a, a moly, a könyves bloggerek nélkül, itt könyveket lehet cserélgetni. Az ember előrukkol azzal, amit ami ő felajánlna a cserére, és aztán elhoppol másoknak a cserére felkínált könyveit. Há, most és most le a neve eddig, nem. Á, Köszönöm szépen. Bármikor szívesen, és mindez úgy működik, egészen ügyesen megcsinálták a pontozási rendszert, hogy, hogy nagyon nem lehet benne Összecsóralni mindenkinek a könyveit, úgyhogy tettek közben nem ad semmit. Tehát, elfben egy teljesen becsületes, mindenki íráshoz a már mindenki más oldal lesz belőle. É, És bétatesztereket keresnek egyébként még mindig. Na most igen, most... de a vacságság szerencsére relatív. Tehát én mindig meglepődöm, hogy Antikváriumban miért vannak jó könyvek, miért nem veszik meg ezt az emberek. De olyan jókat találtam én már, főleg ilyen kis bizományis boltokban. Tehát furcsa könyvektől akarnak megszabadulni az emberek, úgymond úgy szarnak találva. Hát mert vannak azok, amikből a komerek kinyomtattak, annyit, hogy csongredmény teljes férfi lakossága megjutott három darab. Ja, de nem, jó könyveket veszegettem. nekem. Volt kedvencem a Klauzáltéri Bozárbizi csa csarnok, ami egy, egy, egy élmény, oda egy mini bolhapiac. Mindig ki könyve jöttem ki, és meglepő dolgokat vittek be, és mivel nem a könyv volt a fő profiuk, azért gyöny lehetett ott találni. Tehát ilyen pár évek kiadott, vagy teljesen friss könyveket, amiket valaki a cím alapján megvett, és aztán rájött, hogy ez egy kicsit nem, mint amit gondolt. Újra felírom mosolyót dolgozom a Bellavárosban, a múltkor megítettem um, a Bolha Palatába, ilyen magánkérdésbe kiadott Magyar Alternatív CD-kkel jöttem ki, akkor most a Klauszát ér a következő célpont. Ezekkel az a gond, meg az a jó is egyben, hogy, hogy akkor hozzák meg a gyümölcsöt, hogyha rendszeresen ápolod velük a kapcsolatot, mert egyébként tehát ez a, a szerencse az, ami bejátszik, és az első alkalommal De én már vettem ott, uh, a hetedik fiút az Orson aztán utána úgy kell összeadásznom a többi darabot. Egyébként ez bejött. Az kijött végig az a sorozat? Mert nekem megvan egy darabig, és aztán nem is tudom, Fú, kiadól, asszám, -e hogy még. Fú, azt hogy öt vagy hét, most hirtelen nem tudom, de én úgy, úgy érzem, hogy még lezáródott a Teremtő Alvin benne. Ha mert egy ilyen részbőlű prófitalémlik utolsóként, amit megvettem, nem, nem. de nem is ebben a városban vannak azok könyványokat, úgyhogy mindegy. Aha, nem, onnan még tovább Szóval ez ha. a könyvszer élő még, még optimista dolog lehet. Van arra esély, hogy valami valaki elkútja vegyi azt a könyvet, ami igazából neked fontos. Én most ilyet kezdtem a biétába, úgyhogy majd szólok, hogy mit tudtam elhapolni mások előtt. És akkor ehhez így fizikailag találkozni kell egy másik emberrel? Vagy Mint hogy az, az állatok. De lehet, le, hogy csak akkor ott akkor ez még, mi, ami az meg más is el fogja olvasni előtted. De ne stesszeljél, kérlek. Hatodikán feladták, még nem jött meg két, az nem beszélünk el könyvekről. Oké, okay, oké. Okay. Amúgy sem tudnak angolul a postások. Nem, de ez képeket szívesen kiszíthetik. Viszont Jó, akkor tiéd a következő, Gabi. Ja, én nem hírt írtam fel, hanem arra gondoltam, hogy kim voltunk ugye a könyvféten és hogy az megér egy méseit, hogy pár szót ejtsünk róla, hogy milyen volt, meg ki milyennek találta. Hogy e kezdjem én, én gyorsan össze tudom foglalni, végül nem jutottam el. Aha. Hát ez is egy kritika, felírtuk, hm. De akkor, akkor egyébként otthonról tetszett, tehát te például olvastál cikkeket róla, vagy, vagy bármi, vagy akkor abszolút elzártad a csatornákat. Nem, nem, azért így klikkelgettem, olvasgattam, meg, meg vannak továbbra is könyvek, amit majd meg akarok venni, csak maga az esemény nem jött le, meg a, a borozgatás utána, meg ilyenek. Úgy zseniális volt, megint Igen, minden évben, az utóbbi időben mindig esik a könyvhéten, vagy leállapos a szombaton a hosszú... A könyvek éjszakáján, szóval annyira nem jó. De hát, ez mondjuk én ezt mondtam is hogy a legborzasztabb dolog a könyvét estén borozgatni, amikor az van a sok könyv, vinném haza, lapozgatnám, és belefúrnám az orromat, és, és akkor még ott az emberek próbálnak feltartani. De nem, nem, csak nyilván égeti a zsebemet ilyenkor a könyv, hogy már úgy bele, belefeledkeznék. Ez a lehetőség, hogy tapogasson élő szerzőt, meg így a el irodalmának elől a szódát, meg ilyenek, tehát... Uh -huh. Azért a könyvet bármikor lehet olvasni. De megcsapolni szélesinek a barát, azt így nagyon ritkán. Hát kinek miután. De, de nem, nem. Én egyébként élveztem, és, és azt tapasztaltam, hogy nem tudom, hogy ki mennyire ment ki a hallgatók, meg, meg itt Ádám is így jelen volt, a terv hogy ő ezt meg ezt fogja megvenni, és mennyire tudott elcsábolni. De az első kört, amit megtettem, utána már is három olyan könyv volt a birtokomban amiket eszembe se jutott volna, hogy én meg fogok venni, aztán kismertetve egy negyedik, és, és gyönyörű, én a legszebb az, amikor ilyen azokat a könyveket, amik valamilyen nem, nem jöttek be a kiadónak, azokat ilyen 500 meg 1000 forintokért dobálják az ember után, sőt az agavénák 250 forintos könyvek is voltak, és nagyon-nagyon-nagyon és jó könyveket vettem így, hogy, hogy akkor még csak egy ilyen két könyvárát már négyre ráköltöttem. És akkor mi a totál? Tehát hány könyvet hoztál az? A... Én, én végül 15-et. 15-öt vettem, de például a a, büszke, a, a legszebb darabja a gyűjteménynek az úgy nézett ki, hogy amit végképpen szembesített, hogy megvegyem, meg, meg nem is volt akciós, hanem amikor elmentem azt, hogy a magvető, vagy nem is tudom már melyik kiadós standja mellett, ott a, a akkor láttam, hogy ott ácsarog a Hály János, akinek én már olvastam per könyvét, és nagyon kedveltem őket, és tudtam, hogy igazából az, a, az egyik másik könyv, amit így jobban kiemelnek, a többek között a Gyerek című regénye, ezt még nem olvastam, és aztán oda mentem a könyves pulthoz, pulthoz, és megvettem csak azért a könyvet, hogy hogy ahány János, aki ott átcsorgott, ahhoz oda másik is dedikálhassam, és, és be, még beszélgettünk is egy kicsit, és rajzolt is a könyvemben, mert hogy ő mindig saját maga ö, dizájnolja a borítót, illetve ö, grafiku, hát grafikus, a fennet, ugye, tehát képzőművészként is működik. Is. Te ezt sokkal durvábban csináltad, mint én. Ez mert ez, akár, ez akár, ugyan számolom, 6 vagy 8 könyvvel értem haza a végén, és ebből kettő ráadásul. Ha. amit nem kell cipelni. A tizenet, az tisztelt reméltó. Hát igen, de mondjuk ebből ugye összekrümiskedtünk párat, meg voltak ezek az 500 forintos valamilyen, itt lennének most mellettem a könyvek, a mondanám, de ilyen gyönyörű, szerintem ilyen 10x10 centis könyvek, amelyek sorozatban vannak kiadva, és az egyik az az abekobóltól a, a, a negyedik jökkorszak, vagy a homokaszanyom. Nem is tudom, meg sem néztem a címet, hanem annyira szép volt ez a sorozat, hogy kettőt rögtön ki is vettem, megvettem. A, a másik az a Vénusz Deltája című könyv. Ha erre elkeresek, akkor látszik is a sorozat, szép is, meg zsebeillő, tehát abszolút És ezeket nem lehet ott hagyni. Dehogy nem. <gül> <gül> És most, hogy a felét elolvastam, vagy a felén túl vagyok, igazából ők, hogy az Adam Le Bort is ott lehetett volna hagyni, de most majd mesélek róla egyszer csak. Mm. Ja, Adam Le Bor. aha. Fú, ez nagyon érdekel, mert az a kihelyezett olvasó volt, el. előre tolt helyőrségünk. De azt nem meséltük el egyébként, hogy, hogy volt barát Katalin Pixi szervezésében egy olyan agavés játék, ahol ott a Vörösmagytéren kellett összegyűjteni mindenféle nyomokat, és hogyha megvolt a 6 nyom, akkor azért 6 x forint járt kedvezményben. Ö, és hogy az összes összegyűlt, akkor az ember bekerült egy, egy sorsolásba, ami cseles módon az írónak egy kö olyan lesz, úgyhogy leszünk jól elmenni pénteken. Viszont ott, ott még lehet nyerni nagyobb a három a alványt, úgyhogy nem lehet kihagyni. És futkaleztünk körbe, és házszámokat kerestünk meg a hasonlókat. Igen, ez nagyon és ez jó. Ez már a borozás előtt vagy után? Közben. Közben, hát akkor uh -huh. aztán különösen. Nekem hamarabb volt borom egyébként, mint ahogy könyvemben Tamáshozott egy fehér bort, amit őre viszik, és fényt kapott volna, meg megmelegszik. <gül> Ilyen. Tarthatatlan volt a helyzet. Nehogy kicsúrogjon a könyvekre. Igen, igen, igen. Persze, persze, persze. De nem persze. történt katasztrófa, mert fel voltunk jó, van, aztán jövőre már én is megyek. jó. Kötelező. Jó, van, a következő az Ádámé. Igen, ezt a három szót akartam elmondani ezzel kapcsolatban, amit ide a doksiba is, hogy Lavittider, ajánlásával egyébként az Amazonból most ingyen lehet letölteni egy leszbikus steampunk regényt. Akit érdekel ez, az, az majd megtalálja a posztban a linket. Egyébként The Convent of the Pure című 150, akár oldalas kiskönyvről van szó, és a csillagozás alapján nem is rossz. Aha. Azt írja 152 oldal, de nem írják, hogy illusztrálta vagy sem. Valszag nem, viszont olyanokat írnek a, a értékelések, hogy steampunk, démon vadász leszbikusok. Mi, mi romolhat el ebben, mi? Igen, igen. Ugye a, a romantikus karácsonyi vámpirsztori után én mélyen abba, hogy minél több jelezőt raknak bele, egy ilyen dologban annál jobb lesz. Aha. Annál, annál több szélközönséget érint meg. Balás, most azt mondani, hogy, most mondanod, hogy engem megvett. Meg, nem, nem megvet. én arra gondoltam, ezt nem nekem írták. Így is tesztoszteron túltermelésem van, nem kell még itt ezért gőzt ráereszteni. Hát, de ha megnézed a baritót nagyban, a korzetes asszonyok vannak itt lángoló nyilpuskával, ez még bármi lehet. <gül> Oké. Okay. Viszont a következő is tied. Ja, igen, az ismét pixének a kontegye. Ez a mai, mai adást igazából ő szerkesztette, úgy látszik. A Forbeson jelent meg egy ilyen könnyed nyári cikk arról, hogy különböző híres írók milyen, milyen házakban nyomoroktak és az most éppen mennyiért kelt el a közelmúltban. Hát a Truman kapott ilyen Norman mailer a háza, van valahogy Tony Morrison, ott van az a asszonság, aki ilyen vámpíros könyveket ír valahol Texasban, meg Hemingway-nek egy ilyen kis apró dálcsája. Nagyon szép házak. A mailerhez, bármikor beköltöznék, úgy néz ki, mint egy ilyen keskenyebb hajó, aminek le is lehet nézni a rakterébe, ahol lehet mondani, hogy nagyon sötét hangulatú ebédlő van elállásznak meg, ő a vámpir haszlanság, neki még van ilyen 240 400 mint a kb. Igen, és természetesen szépen kivilágított, biztos nagy partik menne. Vámpirokkal és élőkkel. A vámpir az lebeg a vizel, mondjuk? Nem, mindegy. Azzal lehet tesztelni, nem? Aha, <gül> mint a kacsa. Nehezebb vagy ki, nem. Azért Toni Morrison nem valami, hanem elég, elég jó író sőt, igazából most már nagyon populár népszerű is, tehát így fel, feltöltöttem valami, valamikor bekerült ő, ő volt az, akinek bekerült az válogatásba a könyv egyszer, és akkor meglódult, de lehet, hogy nem lényeg az, hogy, hogy, hogy, hogy az ő házában én szívesen ellaknék, és utána, ellébetolnék vele egy, egy hetet. Na most egyébként, hogy kimondtad az óbetű szót, szóval az még egy hírértékű dolog, nem hogy beindult újra a oprának ez a könyvklubja. Jó ja, igen. Teljesen a nevénk Hát ugye ez, ez, vagy két éve leállt ez a dolog. Nagyon igen. sok írónak ugye ő csinálta meg a szerencsét, hogy így beválogatta. Aztán nekem rémlik, hogy volt valami botrányos dolog ott a vége fele, hogy valami olyan ö, nem fikció könyvet választott be, ami aztán kiderült, hogy mégis eléggé fikció. És ö, voltak botrányos dolgok is, de, de az, az biztos, hogy ö, amit ő kiválaszt, az így bekerült minden toplistára listára, és most megint lendületet kapott a dolog. Én azt olvastam róla, hogy, és ami elgondolkodtatott, mert maga a hír az így, okay, okay, hogy, hogy éveken keresztül ment ez a, ez a könyv Ö, ajánlás, úgymond, meg könyvfeldolgozás, de igazából csak valami 50-70 könyvről volt szó. Tehát ez nem volt annyira dömpénkszerű, hanem mondjuk ö, itt évente mondjuk szó, szóba került 20. Aha. Tehát ez, ez így, itt kicsit egészségesebb mennyiségnek tűnik. Mint amit például mi ajánlunk. Igen, ezt látott a szemben. a írnék, ha hallgatnálok minket. Nem, nem akarok személyi szértőt mondani egyébként, de tehát nyilván egy adott közönségnek választott ő könyveket. És ami még így érdekesnek tűnik, hogy amikor kiválaszt egy ilyen könyvet, akkor nem az történik, hogy, hogy akkor hirtelen kirakják a pultra és vásárolni fogják az emberek, hanem még egy fizikai matrica is rákerül ezekre a papírkönyvekre. Tehát kimegy a könyvesboltokba az instrukció, hogy akkor ragasszák föl, hogy ez Oprah Book Club Selection. Uh -huh. és hol lehet megnézni azt, hogy mik ezek a könyveket, most megtaláltam az opra.com-on a, a ezért, és nem látom a könyveket, a könyvlistát, vagy én vagyok ő egyébként, mindegének nagyon az esélye. Valóban nem adja magát, de ez a ha. fel például iratkozni például. Na, Egész biztos, mert ilyen web 2.0, és akkor most opra 2.0 úgy ha, reklámozzák, de ez a csaj, akit itt a fotó látsz, az a Cheryl annak a könyve, valamiféle ő is valamilyen borzasztó dolog történik vele, és akkor el, elmegy a rengetegbe, elmegy kirándulni, valamilyen um, valamilyen amerikai trélen nyomul, és akkor magára talál, meg békével lesz a világgal ez az alaptörténet. Mi, mi a címe ennek? Tényleg rettenet rosszúval megszerkesz, hogy csak maga a könyv az, ami nincs központban. Torch, szerintem. Nem. Most a az. A Cheryl Strayed nek az a könyve. Igen. Akkor már a második. Ha. Na jó, van, hát mindenki van né, találja van. meg magának, akit érdekel. Van egy Wild nevű az az, az, is az, a Wilde, az az a Wild, az az a kirándulós szerintem. Uh, és a kis uh, cikk gyűjteményéből kijött egy harmadik könyve is. Ami hát a világ legvajasabb ugyanakkor, nagyon ügyes a maga módján. Viszont, hogyha tovább böngész, akkor már azt írja, hogy 16 könyv júniusra, szól, azért azon kívül, hogy kiválaszt egy adott könyvet, amire rákerül a pecsét, így szóba kerül más dolog is. Igen, ez a vágy, amire gondoltam, közben sikerült megerősíteni. Ja, szóval a női közönségnek elsősorban, meg, meg ilyen nagy érzelmekre, meg, amit beleírik az Oprah image arra mennek rá, Köszönöm, hogy beestem a Pinterest-tyukra, vagy valami hasonlóra. Vigyel, óvatosan. <gül> micsoda lényeg jó oh, ég. Oh, oh. Aztán el lehetne gondolkodni, hogy ki, ki tudna ennek a magyar megfelelője lenni. Nem tudom, de most eszemből tudtam, hogy a Parks volt -e ennek egy paródiája, amikor a Lesley próbált valami matricát megszerezni a könyvére, és hát ő maga kis nemesen egyszerű és véres kapaszkodós módján végül megoldotta valahogy. Szóval ez, ez még parodiába is átment, hogy, hogy mennyire fontos az a roadt matrica, és csak is a matrica. De nem tudom Magyarországon, hogy ki lenne az, aki. Dominás nő, nő karakter. Aztán van egyetlen opránk. Ki a, ki a magyar ópra ezt találjuk ki. Nem és tudom. a komment, kommentbe lehet. Hogy hívják azt a nagy darab. És somáért kizárólag. Soma így van végül is olvas és ír is, Akármi is lehet igen, de aki jött kommentelje kommentelj, az ez arról a mezőről csak hatos dobással mehet korább. igen, ez jó oké, okay, gyorsan vissza is passzoljuk a Gabinak a... igen, Itt, igen, azon. ez ma találtuk tényleg hát, nem róla nem kéne még. matricát csinálni, nem, hogy Gabi ajánlja hát akkor már a hármas könyvelés már e... nem, nem egy erős brendre van szükségünk mi a hátérban a ja. Hát persze. Gyerkek, gyerekek, baj... van grafikus uh, kommentben, elfogadjuk a pecsétnek a ha, rajzát vaja, is. Mi, inkább az lenne a legjobb, hogyha három matricza lenne, és aki mindhármat eléri, az eléggé, az eléggé a snobok, és még két csoport, amit ti is bevállaltok, azok, azok fogyaszthatják. És akkor a kérdés az, hogy mindhármat eléri, vagy pedig, ez körülbelül ugyan, uh, hogy hívják ezeket a liszt, nem speciális nem liszmentes nem, nem klikózmentes kaják. Na mindegy, a lényeg az, hogy, hogy tudjuk találni a saját kis jelöléseinket, és én most abba a hadobálást, és visszatérünk az infografikára, ami 101 könyvet tartalmazza, és azt nézheted végig, hogy, hogy politakép, hogyha megvannak az igényeid, akkor milyen könyvet ajánlanak neked a nyárra. És ahogy belekukkantottam, rögtön az elején már el lehet dönteni, hogy fiction vagy non-fiction, és igazából elég vicces kategóriák vannak, vagy legalábbis jópofák a választások, itt amerikai, akkor a, jól látom, anglofiloknak is van, játszunk háborút, akkor kalandok ideje. Én stb. azért azzal lepődtem meg, hogy, hogy mennyire nem ilyen nyári olvasós könyvek ezek, hanem ilyen Orwell, meg a bíbor szín, meg ilyenek. Igen. Ezek a nagy, nehéz regények, amit, amin otthon elborongsz, és nem feltétlen a két izéfröcs között a tengerparton olvasod. Vagy csak én keresem az ilyen abszolút Light szórakozást a vízparton? Nem tudom. Lehet, hogy itt a nyárra úgy gondoltak, mint szabadidő, hogy hirtelen pótolhatod azokat, amiket elmaradtak. Hát ez meg is érdemli, szerintem. Aki. Vannak azok az emberek, mint ilyen, akik nem szeretik a vízpartot egyébként. Aha. Ezzel a felvonósz, keresel egy barlangot, viszel, góliat elemet a lámpába. De neked sincs ellenedre a vízpart mellett fröccsöt kortyogat nem? Tehát a, De ennyi más fröccsözni. Belemász... Hmm, van, van egy hangulat, egy elnézni a távolba, tudod, a pohár fölött. Hú, ez, ez már gyermesen <suk> jó volt, mert egy alföld propaganda. Azok is mindig ezt mondják, mennyire jó, hogy ellátsz, jász, berényig. és tényleg nincs ott semmi. <gül> Háttérben ott van jászberény, na mindegy. És, és nektek nem volt még olyan, hogy azért vitetek magatokkal egy könyvet a nyaralásra messzi külhomban, hogy nem, hogy ott úgy sincs eskénytelen vagy elolvasni. Nem, én nem vagyok ilyen önbüntető. Nem, sokkal jobban szeretem magamat, igen. De általában ezek olyan könyvek, hogy, hogy a lelket közben megjutalmaz, hogyha kivéglesztel. Tehát olyan mik, amiket úgy érzett, mert nagyon régen kellett volna olvasni, csak ne, nehéz az első akadályt át, hmm. mindig van valami könnyebb. De tipikusan nem egyedül utazik az ember, nem nyaralni, és vigyázni kell, hogy ne olyan könyvet vigyél, ami, ami, ami sötét hangulatba viszel, amit aztán a másik is megszenved. Aha, már ezen amik... kapod magadat, hogy lopkodod máson a könyveit. <gül> Igen. Igen. És egészen furcsa könyveket olvasol el. Igen. Én egyébként mindig, mondjuk például Olaszországban, mindig attól szoktam kiakadni, talán már szóba is került, hogy milyen jó ilyen képregényeik vannak, amik sajnos csak olaszul vannak, és nem tudom olvasni. Pedig simán bevállalni egy csomót. Hát olyan hát a csodagugli szemműveg, ami lefordít mindent akkor. Aha. Hmm. Erre jut a szembe, hogy az Alexandránál, akik egy fillert nem adnak, ezért tényleg csak fele baráti szeretetből osztam meg a köpenyemet veletek. Most ott az András Jóti Alexandránál az hogy egy hét fizet, kettőt kap képregényekre a Watchman, meg a, meg a, a Sandman meg ilyenek voltak a plakáton, és igazán kifinomult gonoszság ezt a könyvét után kitenni. Sőt, igazából már is kint volt. A felmerülti technikai kérdésben nem most, hogy ezt mondtad, hogy a a azt hogy lehet megvenni ilyen akcióban? Mert ez kötetes <gül> Igen, akkor... Hát egyenként a tekké Kell, kell valamit venni hozzá. Pluszban. Igen, de hogy egyetnek ja. veszel, kap, megkapod az a Az és ott az a harmadikkal nagyon hülye. Hát, hogy... Nagyon-nagyon naiv nagyon vagy. Fejtételezed azt, hogy mind a három watchman, watchman benne van az akciós között. Vagy hogy kapható. Igen, vagy hogy kapható. Tehát az, hogy kint van az egyik kötet, az még nem jelenti, azt, hogy a többi is benne van. De és esetben az első benne van az akcióban. Akkor mit kezdek két darab első ez a másik kérdés? Hát azért vannak még ott jó, jó képregények, amiket nézegettem Jaj, jaj. Teljesen eltévedtem közben ezen a, a folyamatában, hogy fogom, fogok olvasni nyáron, és nem innen fogom megtudni az egészen biztos. <gül> Na, viszont akkor kanyarodjunk a te túl hosszúak a könyvek, Ja, igen, igen. A Daily Beast-en most olvastam mind adás előtt egy cikket, ami azon borong el egy Mark Wirtman nevezetű szerző, hogy egy csomó mindent el szeretne olvasni, nagyon jó szerzőktől, nagyon jó kritikákat kapott könyvekről van szó, és mindegyik brutálisan hosszú. Hozzá az isaacson a Steve Jobs életrajzet, ami 630 oldal, ez a rövidebbek közül való egyébként, mert rögtön egy Eisenhower monográfia, ami 976 oldal, az Exxon Mobile-ról egy 685 oldalas leleplezés, és van még ott 5-6 ilyen, és a végén kiszámolja azt, hogy nagyobb 6000 oldal van a mostani hosszú non-fiction idődalomból, ami őt érdekelni, és hogy miért ilyen brutálisan hosszú mindegyik könyv mostanában. És egyrészt azzal a játszik ahogy hogy biztos azért, mert hogy, hogy régen is ezek a nagy családi örökségnek számító hosszú könyvek, ezek tekintét kaptak, mint például a Gibonnak a római birodalom bukása. A másik pedig, hogy a mai szerzőknek sokkal könnyebb kutatni, sokkal több könnyebb összeszedni ezer millió 48 forrást, és mindegyikről beszélni valamit. Mert hogy beül a Google-eli otthon, meg elmegy egy könyvtárban, ami van a világ összes többi könyvtárával, ilyen módon nyúlnak könyvek szépen hosszan és érte több olyan tudás van benne, amit az ember le fog maradni a következő kettő megjelenő könyvvel. Biztos ennek egy kombinációja, nem? Tehát Szerintem prestízs okokból is tényleg a... ezeket direkt nagyra szerkezték, de hát mi az, amit kivágnak belőle az ember, nem ha már ott az az információ? A kérdésé szükség van minden információra. Hát, ha nem, akkor elmész ezen nek a Wikipédia oldalára, és akkor így a high-level Izé, összegzés az megvan, tehát vagy érdekelnek a részletek, és akkor bevállalod, vagy nem. De ez a nagy kérdés ennek a cikknek, hogy, hogy van-e D-100 oldalas Eisenhower élet, illetve ez, ami má, még vagy már tartalmaz mindent, és már kellően részletes, viszont még nem Wikipédia. vagy hogy Steve Jobs belefért volna 300 oldalba. Ú, uh, azt ne is hozzuk elő azt a könyvet És ha már itt járunk, akkor a trónok harca az be fog-e fejeződni, és tényleg szüksége van-e hozzá hat kötetre, vagy a hánynál járunk, most ötnél? Aha, én egy... azt, ezt be is fagyasztottam, tehát azt nem hallottam semmit. Aha, egyébként nyilvánvalóan nincs rá szükség, viszont annyira szórakoztató, tehát főleg, hogyha nem egy dózisban adja be magának az ember mind a öt kötetet, hogy, hogy szívesen van, szívesen olvasok, de sima hogy a belőle szerintem egy csomó minden. Nekem, nekem nem csúszik az a könyv egyáltalán, nem Aha. vágyok rá, hogy újra fellapozzam. Majd elviszem nyaralni hátra. <tökször> Ropant jó, mert mondjuk e-bookban. Ja. vele? <szerűen> Így van. Arra mondjuk lecsapnának valószínűleg. De az e-bookban van, úgyhogy bocs. Na, úgy nehezed. Valakivel találkoztok nálad egy. Tegnapi Népszabadság van a Százzállá, Franz Rózsa és átadtok egy pendrive-ot. <gül> Viszont össze lehet kötni rögtön itt a Gabinak a következő hírével. Szóval a másik könyv, amit még nem olvastam, és ez tényleg lehet ugye, elviszem nyaralni, az pont Pincson. Melyik könyve? Kérlek szépen. A súlyszivárvány, ami nekem is az égő. Az a cím, hogy Against the Day. Ja nem, akkor neked a másik. Aha. És szépen összevekjük majd a Pincson Életművet. És az, azt úgy nem olvastam, hogy tökre tetszett eddig, csak valamiért nem került a kezembe, túlvastag, mit tudom. Na hogy. látod, el kéne mindent nyaralni. Erről ez az. Nem, nem a kínzást kell elvinni, hanem azt, amit ami át akarsz menni azon az erdőn, csak elindulni nem tudsz. Viszont most, hogy ugye végre e-bookban is lehet vásárolni, Aha. talán több-több alkalmam lenne úgy olvasni. Mert ez hogy... a híred, ugye? Hogy... Igen, Lec igen, hogy lecseréled és veszed a 49-es kiáltását ami egy 150 oldal. Aha. És milyen jó. Nekem legalábbis igen. nem jött. Én Egyéb szerettem. Jó kérdés, hogy, hogy e-bookban nem vesznek el jobban azok a könyvek, amelyekre amelyek ilyen féloldal, vagy oldala, oldalra szorulók, tehát amik nem a sodornálat, hanem így felhalmozod, vagy valamikor el akarom olvasni, és hogy, hogy nem tudnak egy jobban eltűnni egy, a memóriában, vagy, tehát az elektronikus káoszban, mint a polcon. Aha. Hát főleg, hogy mondjuk, ha kiindulom vásárol az emberkönyvet, akkor mindig az újak így a tetejére kerülnek a listának. Szépen, ami már egy második oldalon van, azt már egy ritkán látom magam előtt, hogy még az is ott van a virtuális polcon. Na a igen, polcon is van, is. olyan, ahol halni járnak könyvek. Na, de hát igen. azt nem, nem szabad. Én, én volt egy idő, amikor elkövettem, hogy két sorban a könyveket, de akkor rájöttem, hogy akkor már inkább doboz. Tehát az, az a, onnantól nem létezik. Az a baj, hogy sokkal kevésbé nevrítünk, hozzá a könyvek nem olvasásához. Lehet, hogy meg kéne ezt beszélnem egy pszichológussal, de inkább beszéljünk másról, még nem vagyok kész. Énkem a pincsonos képesen. Ja, hát csak annyi hogy kiadják az életművet e-bookban egészen olcsón, és uh, ugye ő az aki, aki legendásan nem mutatja meg magát, uh, én, hanem egy, egy nagyon fiatalkori fotója az, amit minden mai napig rátesznek a könyvekre, vagy így, így uh, egyetlen említik. Vagy, és uh, és a, ezt a könyvsbogon olvastam, és, és tök jó, hogy a Simpson epizódot vágták be, amiben szerepel Pinchon egy papírzacska valamin az ő régi fotója van de ehhez képest ezt a, ezt a gátat viszont átugrottam, Mert ő a kevés író egyike, aki eddig tiltakozott, tehát nem mondta, hogy e jelenjen meg. Errőíteszem, hogy vajon Bradbury-ből lesz a most elkiadás, mert hogy azt kiderült közben, hogy neki azért nem voltak egy könyvei, illetve azért van egy darab műlandjából, mert ő sem akarta. Ez Aha. a, a cikk azt mondja, pont őt hozzák például, hogy ő is beleegyezett. És bele is halt. <gül> hát 92 évesen már sok döntésnek lehet ilyen következménye, de, de én azt gondolom, hogy, hogy beindul most. csak jó lenne. Meg különböző az ember kénytelen más forrásból ezeket. És akkor szerintem lapozzunk is. Ö, én egyet még ide a végére, amit egy levélben kaptam egy olvasó hallgatótól. Egy kérdés, nem mondom a nevét, mert végül is nekem írta, de ha szívesen elmondom a nevét is, ha ő akarja, hogy, hogy milyen könyves bloggereket meg oldalakat olvasok, meg olvasunk, meg használunk, és hogy, hogy honnan lehet ilyen jó infókat szerezni. És aztán így el is gondolkodtam, és rájöttem, hogy én nagyon keveset nézek folyamatosan. Van egy-kettő, ami mindig benne van az rss olvasóban, de ö, a, a, a szörfölős technika az meg nekem mindig bejön, tehát hogy, hogy valakinél olvasok valamiről egy könyvről, és annak utána nézek, és aztán ott meg valaki olyan jön kommentben, és aztán elkanyarodom, és számtalan ilyen könyvvel így találkoztam, hogy, hogy semmilyen más, tehát már nagyon áttét, áttételes volt a kapcsolat. Az utolsó ismert pont a... De nektek, nektek mi az, ami ilyen biztos, hogy az Amazon ajánlom kívül meg... Én... Az Amazon ajánló, nem hiszek. Így van, így van, is próbálom én is szűrni meg a Goodreads ajánlatoknak, meg semminek sem. Hát, most be kell, hogy valljam, hogy én egyre kevesebb ilyen blogot látogatok, és tényleg inkább így, amit a guardian vagy a New York times ba látok, mert annyiféle hang van, meg annyiféle véleményünk, nem, nem lehet igazából eldönteni, hogy, hogy mi az, amit érdemes követni aztán. És ti követtek például személyeket, mert hogy figyelemmel kísérjétek, hogy ők miről írnak? Igen, ilyen napszemüvegben, meg kalapban, és nem látnak. <gül> Úgy örülök, de, hogy eldobtam ezt a labdát. De volt. <gül> Nagyon. Én egy-két ilyen magyar könyvesblogert követek, és rájöttem, hogyha éppen olyasmi könyvekről ír, amik érdekelnek, akkor nagyon fontos a véleményük. Ez Az egyik a Pável olvas, amit mindig figyelemmel kísérlek, a másik pedig a, a, a Gerincre Vágva című könyvesblog, amit ami még inkább az én ízlésem, tehát ugye kiválasztott könyvek azok jobban ö, egyeznek az, amiket én elolvasnak, mert a Pável történelem mi témákba is belemegy. De de azon, hogy van, hogyha valamiről jót mondanak, akkor általában azt, azt elfogadom. Tehát elfogadom, és, és nem csalódom. Uh -huh. Nektek, tehát ilyenekre gondoltam, hogy vannak-e. Ja, hogy ilyen, ilyen nincs. az endless amit szoktam mondani, de onnan Aha. is, hol, hol elfogadom az ajánlást, hol nem. Meg, aki már volt is vendégünk, picit zével szoktunk, cseten könyveket fikezni nagyon nagy lelkesedéssel, Aha. és lebeszélni egymást vásárlásokról. Mondjuk pont most az ő blogján a... a a könyvtáros testvér fú, teljes szenélítás, hogy már nem jut a egy blog címe. Ott, ott ezek a, a tipotex könyvek ezekről olyan kedvesen írt, hogy, hogy abszolút megadta a lökést, hogy azokat olvassam el én is, de a könyvét az, az most egy nagy, nagy zuhé volt, úgy értve, hogy ki tudott mosni egy-két dolgot, és arrébb sodart a fő irányból. Azokat én is néztem, csak tök kihozta belőle a skóltod amúgy, hogy a, az a könyvek ilyen rendkívül végül nagyon szép kötöttek egyébként, és én 2500-2800 forintig rögják őket. Közben egy ilyen bugás megjelent csak hozzátenni. Nem tudom, ki hozza magával. Még... Ö, én nem hallom, tehát lehet, hogy én Aha. Érdekes. Na jó, van, mutassuk meg, hogy egyébként olvasni is szoktunk, nem csak beszélni róla, mint a torna tanárok. <sítható> Hát elkezdette? Elkezdem, én. jó. Mert a múltadásban úgy beszéltem arról, hogy, hogy az adás végén volt, és ezt nem vágtuk bele. Akárhogy is, akkor szó esett arról, amit vagy hallottatok, vagy nem, hogy éppen le vagyok tökéletesen taglózva egy könyv által. Ez Szaramagónak a vaksága volt. Ami valószínűleg az egyik legnyomasztóbb olvasmány, a kezembe került. Ez a kezdődik, hogy egy ember az utcán az autójában ülve piros lámpánál megvakul. Ó, lehet, hogy ebből a film. Film is készült, ez az nem? Azt hiszem nincsen belőle, de igazából ki wikipedia Na, no és akkor ő, ő nem feketét lát, ahogy a lakók látnak, hanem tök fehéret, de a világból semmit. És egy darabig azt szik, hogy ez egy álló dolog, ám, a szemorvos az nem lát semmit, felhívja a professzor kollégáját, akivel elkezdenek beszélgetni, mi lehet mögötte. Majd a következő az, hogy a szemorvos is megvakul éppen a olvasva. És akkor pillanatok alatt kiderül, hogy ez valamiféle vírus, ragály, fertőzés, vagy és legalábbis a, ilyen módon terjedő vakság. Aha, ilyen filmet láttam, de ott szépen egyéb ilyen tünetek is megjelentek, és ugyanúgy szétterjedtek, nem tudom, ez csak a vakság. Ez kizárólag vakság. Akkor ez csak inspirálta a filmet. És <gül> a, nagyon durva, hogy a vaksággal elkezd, elkezd szétesni a társadalom is. Aha. Az elején ezekkel az emberekkel vagyunk, az első, első pártiz vakkal végig. Köztük de változik a narrátor, de szinte teljesen mindegyben csak egy ember van, aki lát az egész világon. Valószínűleg ő az egyik narrátorunk egyébként, de nem mindig ő. És uh, teljesen személytelen mód van írva, tehát nincsenek nevek például, hanem csak, uh, csak jelzők által, ilyen állandó jelzők által vannak megjelölve az emberek, hogy az első vak, a felesége, az orvos felesége, mert itt, itt több helyen elhangzik az, hogy a a lakóknak nincsen szükségük nevekre, mert mindenek, mert minden hangok vannak, és semmi más. Uh -huh. és, és a kormány először megpróbálja egy ilyen táborba zárni a lakokat, hogy hát, ha akkor a, a vírus az ott terjed, de a lakosság között pedig nem. És ott, ott minden, minden aljasság, minden embertelen és minden mocsok megtörténik, ami meg tud történni. Aztán egyszer csak kidülnek ott a kapuk, mert, hogy, mert a kormánynak nem volt jó az elképzelése. És amikor már azt hiszi az olvasó, és akkor lehet, hogy már sokat spoilereztem, hogy, hogy akkor nem lehet semmi több igazából ebben a világban, és nem, nem eshet szét a kultúra, és nem, nem atomizálódhat jobban a, a társadalom, akkor rátak, rátesz még egy lapáttal. És egyébként van benne Katar, is, meg nem szabad félbehagyni, meg, meg nagyon jó olvasni, és nagyon erős szöveg, de, de hihetetlen rávül az emberre. Tehát ráment azt másfél hetem a könyvre. Uh -huh. Úgyhogy volt három olyan nap, amikor nem akartam vakokkal foglalkozni, és hagyjam mindenki békén. Uh -huh. És ez azoknak a könyveknek az egyik, ráadásul ami, ami iszonyúan hosszúnak hat. Ebben olvastam, viszont láttam papírverziót, ilyen vékony a 250 oldalas kötet lehet, és, és nem ezt érzed rajta, hanem hanem folynak a írónak ezek a teljesen végtelen mondatai, belebeszélnek a vakok, megvitatják a dolgokat, hogyan volt korábban, hogyan lesz ez után hullik darabokra, nem is medmegszerűen, hanem annál sokkal kevésbé aktívan, sokkal kevésbé az egész világ, amit ismerünk, és az Istennek nem akar vége lenni. Aha. Ú, de bosszant, hogy nem teszem be a film, majd ezt is bármi hallgatónak eszébe jut. Na nagyon hasonló a sztori, és az is arról szól alapvetően, hogy talán ott is Vaksággal kezdődik, és hogy, hogy ez, hogyan zilálja szét a társadalmat, és hogyan próbálják tényleg így e, szintén korlátozni, hogy hogyan terjedjen. De ott, ott mennek, mennek az egyéb érzékszervek is, és nagyon érdekes irányba megy a történet, és az is útra nyomasztó. 2008-ban készült ebből a regényből film. Skandban mutatták be. És mi volt a címe? Vakság. Aha. Hát lehet, hogy ez volt az ez nem segített. Moore. De... Az, az, az, az volt. Ő az. az egyik főszereplő. Akkor van belőle, akkor megint olyan olvasom, hogy van film. Aha. Már az úgy számítették. Hát, hogy számít számít hát, nézzem a meg a napok romjait is. Aha. A, a, a könyv is nagyon durva. De nagyon ajánlom, hogy olvassátok el. Nagyon jó, iszonyatosan élveztem. Hát és a most nem filmben nem az az a filmben az a jó, hogy jobban, jobban korlátozódik, ugye erre a másfél órára, vagy kettőre, vagy ami a hossz. és tudod, hogy akkor, akkor vége lesz. Még a könyvvel megkínlódik az ember. Nem kellett ez a hoz neki. Aha. Ebben egészen biztos vagyok. De másik a teljesen hadással elkerült ön Na, ehhez képest a másik kettő az nem lesz ennyire jó. Adam Lebort, azt már emlegettem. Ő egy köztünk élő ambator külföldi hazánk, hazánk, nem közénk szakit idegen fia. Mindegy újságíró, aki megírta több non-fiction regény után az első, első fikciós művét, ami egy, egy szélsébe taludó fasizálódó és egy holkauszt 2.0-ra felkészülő Európáról, illetve ezenből Magyarországról szól, és hihetetlen és, dühítő. Eleve 500 ft vettem, hogy akkor most megnézem, hogy milyen lesz ez. A kondor előtt jól lesz És borzasztóan zavar. Legalább három tónussal magas, a sötét az ő Budapestje, mint az, amit én ismerek. Viszont totál ismerős terepen játszódik. És a... És olyan, mint azok a, a már velünk szemben is elfogód újságcikkek, amikkel az ember szokott találkozni, amiben, amiben nem mondjuk a jobbik van, amit tényleg egy guztustalan csapat, hanem, hanem az utcán járőröző tankosnácik. Aha. Nagyon fel, de nagyon, és nagyon egyensúly az a, hát most megmutatjuk, hogy mi volt 2009-ben Magyarországon, és az írunk egy teljesen fikciós művet között. Úgyhogy jó a történet, izgalmas is, vonatkozik a valósággal is, aktuál is egy kicsit többet annál, mint amennyit, amelyet egy ilyen szerintem kell. Másször meg is, és nagyon látszik rá, hogy egy első regény. Úgyhogy az ötsze talán megértem, amit adtam érte, de, de nem megnyugtató. Aha. Majd megy fel rúkolára. És felháborító csak, vagy egyszerűen kicsit? Az a... Mondjad. Nem csak, hogy kicsit, kicsit rossz ezeket, ezt a nézőpontot olvasni, hogy így mérges is vagy tőle. Ö, figyelj, vitatkozznál a nézőponttal, de azt még könnyebben elfogadni, névon meg a rossz egyszerűen. Mm. Tényleg, a, amikor ilyen, ilyen hihetetlenül exotikumként ezt a kultúrát, az, az mindig kicsit így fel, felhorgasztja az embert, hogy mégis mi történik. Például nem tud annak ellenállni, hogy ne úgy írjon le épületeket, hogy megmondja, hogy melyik korszakból származik. Viszont erre összesen három vagy négy darab jelzőt használ. Emiatt vannak az art házak, vannak a kommunizmus alatt épült házak, és van még fajta valami, aztán Habsburg. És semmiért nagyon címkézős, nagyon sematikus, nagyon hagyjuk meg béként, itt it ez it it köztünk, mennyi mennyire az utcára nézzél mászét nem ennyire egyszerű a világ érzéseket is hoz fel. Emiért érdemes belenézni, csak szerintem nem jó könyv egyébként. az hogy felé neki lehet találni, hogy mi, a, mi az óriási nekplot, és hogyan, hogyan áskálódnak itt Európa ellen, az egy külön zavarú. Hát engem lebeszéltél sikeresen, tehát nem, hogy a feléig oldalt csak fogok olvasni belőle. Engem csak be... annyi a problémám, hogy én már megvásároltam ezt a könyvet, engem is lebeszéltél, de akkor jó lesz tesztelni a rúkkolát, hogy valami. Úgy be fogom fejezni, mint a sics, aztán majd elmondom, hogy hát a, a végén benne van egy akkora csavar, mint az állat. Aha. Egyébként még így a köztünk élő külföldi íróról jut eszembe, nem tudom, ismertek, ezt az Olen Steinhauser nevű írót aki a de turist című kémes regényével lett eléggé sikeres, meg uh -huh. És no. még Magyarországon él. Tényleg? Igen, nemrég jelent meg egy új könyve, American Spy az a címe, és benne van a... Itt a Lászágon turistban lett film is, nem? Ez az, nem... Más, az más, az más. Az más. Igen, az de beszéltél más. akkor ezekről valamelyik könyvben? Lehet, hogy a turistról már beszéltem. Igen, emlékszem valamire. És ez viszont jó. Az viszont egészen jó. Az olyan... Főső-közép <gül> kategória. Az teljesen jó. És mondom, benne van a vásárló listámba itt az, az American Spy, ami mostanság jött ki egy hónapja talán. És azt mondod, hogy a többi könyv nem olyan jó, és itt a Bradbury a harmadik, mert hogy itt a... a... Bradbury az meg, meg határeset. Az, az a baj, hogy olvastam az elmúlt három hétben ilyen egészen ötlet, ötletvihar science fiction ami amiben 8 millió ötlet volt egy oldalon, ez a klasszikus, ahogy Kána Jöndres mondta, amiből egy tehetségtelen bíró megírt volna egy élete való könyvet. Bradbury még ilyen szépen lassan, mesélősen működik. Én, én elkezdtem hát. olvasni szintén a Marsbeli Billy krónikákat, így, de két-három oldalt, csak így két megálló között, és, viszont így olyan jól olvasható, nem? Eteti hát. hát. magát, egyébként nagyon jó, csak... Én, én nagyon szeretem azt a ringot. De, de hát régi a bűnésbűhödés is, meg. Tehát vannak, amik. Tehát a, a Bradbury az nem. Nekem nem science fiction például, az egyszerűen csak egy regény. Még, még ráadásul egy ilyen teljesen jól szilánkosra tördelt történet fűzér. De, de olyan annyira finom, hogy valahogy nem jut eszembe, hogy science fiction fura is ez. Mert igazából nem is az. Aha. Vagy hát, ha akarod azt, ha nem akarod, nem. Mert hogy azért hát, a tudományos fantasztikumban inkább fantasztikum része dominál. Most a felén járok reggel, ahogy mentem be, a beszéltem egy 15 percet, Bradbury-ről, meg Cifiről, meg valamiért szerepli hatékra már előkerült kérdésben. És odafelé -oda olvastam az első felét a könyvnek, és, és mesélős úgy de nem az, hogy ez lesz a jövőben, hanem így, így működött az űr felfedezése Bradbury korában ezt gondoltak, hogy így fog működni 150 év múlva, 100 év múlva Jó van Gabi, te? Hát én, én csak két könyvet olvastam, ahhoz képest hogy mennyi, mennyi könyvet bevásároltam de azért most egy aktívabb napok is voltak, és nem volt idő mindig olvasni, de a felhúszatos nányan végeztem és, és elképesztő, tehát teljesen pofán vágott, és, és, és örültem neki, hogy, hogy így behúzhat nekem valami. Nem tudom, hogy milyen vastag, én most szembesültem azzal, hogy a dervisházat megvettem, és az első adasztrás papírkönyvem, hogy az, egy, az is egy fél tégla, 600 oldalas. Tehát lehet, hogy ez a nem is ilyen elég hosszú, de valamiért lassan ment. Ja, mert se volt. Ah. És gyönyörű, tehát hogy furcsa, azt tudom mondani, azt hiszem, hogy azt már meséltem, hogy miről szól, igen, tehát az alaptörténete, de az egész torin vége felé folyamatosan azt jutott eszembe, és ez nagyon abszolút, hogy ez egy felnőtt könyv. Tehát, hogy a science fiction-nak az a fajta játékosság, az a fajta ö, ö, elugrálás a föld felszínétől, és, és közben ebben a súlytolásség állapotban mindenfelé forgása, melyet nem engedhetsz meg a föld színén. Ez, ez ebben olyan, hogy, hogy azt éreztem, hogy ez most ebben a pillanatban megtörténhet a föld egyik olyan pontján, ami, amit nem látok, vagy nem látok be, pedig ö, számos nagyon komoly, tehát hard science szcián eleme van. Mondjuk olvastam olyan véleményt, hogy ezek közül nem egy. Ö, nem az igazi, de ugye ez a, ez a biogenetika, a, a, a, ez a genetikus tervezés, akkor ezek a bioenergiai felműködés, tehát, hogy ez ilyen biopánk,. Furcsa, furcsa világ, de, de azért nem ültem volna le szívesen ugye eleinte bármelyikőjükkel is fröccsözni, mert, mert ezek nagyon-nagyon valóságos, nagyon-nagyon létező figurák, és, és olyan figurák, akiket egy könyvön keresztül nem lehet feltétlenül megszeretni, tehát hogy nem ez a lényeg, nem ez a, nem ez a fontos ebben a könyvben. És, és ami furcsa módon eleinte aggasztott, hogy, hogy, hogy túlságosan kicsi témáról szól, tehát, hogy erről az egyedül egy városról, vagyis hát egy darab királyságról, amit védenek a világtól és a világról, csak ezek a farangok, ezek a bejövő európai, vagy hát inkább nyugati fe, vagy kaukázusi emberek viselkedése, gondolatai meg szándékai vallanak, hogy mi van kint, milyenek ezek a géntársaságok, meg ezek a... Ö, ö, ilyen gémódosított anyagokkal házalók. Ezekről nem tudunk meg semmit. Tehát olyan kis területről szól, hogy igazából nem, nem, nem fogja át teljesen a világot. Tehát, hogy sok minden belekap, de nem tud egész képet adni. És ehhez képest a végére, ami szerintem továbbra is az utolsó mondatáig ez a, ez a felnőtt könyvség ez jellemzi, hogy olyan csodálatos komplet ö, világképet alakít ki, vagy egy olyan komplet ö, jövőképet, hogy merre haladhat, hogy az ember után ezzel rágoldik, főleg, hogyha az én vagyok. Tehát én, én gyönyörködtem benne, szóval nagyon-nagyon tetszett. Megérte, bár, bár kemény, és főleg azért, mert ez a, annyira valóságosan, ö, elhiszed, hogy ezekre képesek az emberek, amelyek a kegyetlenkedések és megaláztatások történnek benne, hogy, és, és az egyáltalán nem jó érzés. Az a furcsa de amit elmondtál, ez nagyobb az alap ilyen adasztás könyv életérzés. Um, kevesebbet eddig azt nem olvastam tőlük. Nekem például, itt van az u az, az függetlenül attól, hogy egy ö, ö, tehát mese, az mindenképpen ezzel a játékos stílusokkal, ez, ez a sztori, ez a felhúzhatós lény, nekem semmilyen módon nem mese, tehát semmilyen mó, ilyen játék nincs benne. Azokban, azokban mind a, a Maria Morenában is, meg az u city is egy csomó ilyesmit éreztem, mert hát a kvantum Tolvaj, meg aztán pláne egy, azt mondjuk nem olvastam, de, de ha jól sejtem, az is belem egy csomó, ugye ez az, az úriember Tolvaj figurát, és azt csavarja ki. Hát halálkomoly történtek vannak, széthúlik az emberiség világa, elcseszte az életterét, az emberek élettel ezért aztán nagyon beszűkült, és ebben sokkal agresszívebbek, sokkal kegyetlenebbek, sokkal paranoidabbak, és hogy és azt szeretné hinni az ember, hogy marad még is kis emberség bennük, de pontosan annyi marad benne, amennyi bennem maradna, hogyha ilyen szituációba kerülnek, és, és én nagyon szeretnék nem ilyen szituációba kerülni, tehát egyáltalán nem. Nincsenek hősök a szó jó értelmében, tehát még olyanok se, akik akiknek szurkolnál mindenki nagyon-nagyon esendő és, és, és valós. De nekem ez, ez a... elválasztja a többi adasztrától egyelőre. Tartozni kell valamelyik frakcióhoz, ahhoz, hogy hőseid legyenek. Nem segít, az sem. Tehát ezek a, a történelmi frakciók, meg csoportosulásokat ott a Környezetvédelmi Minisztérium, illetve a... Fú, már nem is tudom, hogy melyik a másik szervezet, a Környezetvédelmi Minisztériumnak a fehér inges akik akiknek vannak hősei, de valójában ilyen csegevarák, vagy, vagy hasonlóak, akikből lehet hős, hős csinálni, de a regény egyáltalán nem úgy mutatja be, nem ö, ö, katasztrófa az is. Tehát nagyon-nagyon korrupt és, és, és nagyon esendő erőszak szervezetek csapnak össze, és diplomáciai trükkök és, és hadakozások, és, és még azok sem működnek, mert felüléri az emberi hiúság vagy félelem, vagy erőszak, vagy gyengeség pillanatnyi érzelmek. ezért nem, még az egyik, egyik másik, tehát nincsen olyan térfél, ahol, ahol hős tudna teremni, mert nem olyan a talaj, hogy kinőhessenek. Ja, aztán csak... azt nézem, hogy a másik az meg már izé köny Könyfetes, Könyvfetes, igen, igen, igen. Én. És... szarom múlt volt is szó. Igen, hogy ezt kinézted magadnak. Igen. Ja, igen, igen, igen, kinéztem magamnak, meg is vettem, el is olvastam, és, és ugye ez állom. álom, de megtört, megvalósult, és ez a mérhetetlen szomorúság. Sajnos nem, nem jó ez. Ezek a... Mondjuk azért, meg, hogy miről van szó, mert Igen, csak mi a mi Igen, A Petra Madárasszony című könyve, és, és nagyon nagy kíváncsisággal fordultam a könyv felé, mert hát, én a, a Petra, valamikor régen találkoztam, tehát nem, még csak a mondanám, hogy ismerősök vagyunk, de egy nagyon, nagyon úgy tudom, hogy jó és okos és szép gyerekkönyveket ír és felnőtteknek szóló versős kötete megjelent, arról nem sokat tudok, és ez, ezt mondják, ez az első felnőtteknek szóló könyve, ráadásul a, egy madarásznő életét nyomozza a lánya, a, aki viszont főleg a lepkék iránt vonzódik, vagy azokat kutatja. Tehát az egész történetet átszövi a természet, meg a, a, az, ezek az élőlények a viselkedésük, a, a, a amit tudunk róluk, és amit nem tudunk róluk, tehát ez tényleg gyönyörű. Az alapsztori annyi, hogy van a főhősünk Lili, aki éppen egy nem túl jó kapcsolatban próbálkozik, hogy teherbe és és nem igazán sikerülnek, és valamiért véletőleg ennek kapcsán megpróbál leásni, és a saját anyjának a történetét visszafejteni. Először a saját emlékeit szedegeti össze, katalogizálja, utána pedig a családtagokat, a, a nagyapját, akkor a szomszédot, akiről kiderül, hogy euh, tehát milyen kapcsolatban voltak régebben, akkor a nagybácsi, a nagyanyja, a másikágon, stb, stb. stb. családi barát. Tehát ezeken megy végig, és, és a fejezeteket végig át, átítatja ez a a madarak története, a madarakkal az megesett történetek, tehát nem csak példák, hanem, hanem a sztoriban is fontos szerepet játszanak, sőt olyan is volt, hogy a nő maga a madár megfigyelés során egy bizonyos szituációba vitte bele a fickót, és, és az ebből pontosan tudta, hogy akkor itt a vége a kapcsolatnak, mert hogy, és nem kellett beszélni, tehát hogy üzenethordozóként is működnek, úgy, hogy ott jelen vannak. Tehát egy, egy csodálatos regény lehetősége van benne, és, és a és éppen ezért voltam csalódott, mert hogy ehhez a csodálatos regényhez képest nem lett az. És, és azt próbáltam megfogalmazni, amikor befejeztem, hogy mi a bajom vele, és azt hiszem, hogy az, hogy ez egy, ez egy ifjúsági regény lett, nem felnőtt. Tehát, hogy nem sikerült ezt. A, tehát így nem beszélnek például emberek ahogy ezek a szövegben beszélnek, tehát mesének felnőtt történet, felnőtt történetnek pedig ilyen el, elsimított, elfinomított történet, amiben néhány dolog, sőt igazából minden karakter egy kicsit ilyen bábfiguraszerű, ki van emelve nagyon erősen, hogy ők, ő az az ember, aki ezt csinálta, aki a gonosz, ő az az ember, aki a, ez az ember, és akkor van ez a tulajdonsága, és, és, és, és azt hiszem, hogy ta, talán a csuda vigye az, ami a leg keményebb megfogalmazás benne is. Azért itt egy hardcore történetről van szó, mindenféle szerelmi potrányokkal, brutális családi problémákkal, meg tetlegességekkel, és a végén ez az anya, aki egyébként madrász és depressziós, ez fiatalon meg is hal. Tehát dráma és kegyetlen megvisel, vagy pillanatok hogy szerepeljenek, de el van filmítve, ilyen csíkos regényi. Ez a bajom vele. Pedig már a könyv borítójában is gyönyörködtem, tehát annyira szomorú vagyok. Így van. Ezt szerintem már főszerak de rukolára, annyira elhúztad. De azért, de közben meg nagyon örülök, hogy elolvastam. Hát mi is. Hiszen nekünk már nem kell. Így van. Na hát aztán, amiben még én belefutottam, emlékeztek, hogy múlt héten rettenetesen lelkendeztem, hogy olyan könyvet olvasok, amit le rakni, és egy nem is tudom, valamilyen cik, cikket olvastam, hogy milyen ilyen igazi nyári történet, illetve könyvek jelennek meg, amit, amit pontosan ez a vízpart helyzetben lehet jól olvasni, és ez a Gillian Flynn nevű írónőnek a Gun Girl című könyve, amit így a Címéből ez abszolút lehetne ilyen női regény is, de ez a krimi kategóriába került ebbe a cikkbe, és ott kaptam kedvet hozzá. És alapvetően valóban egy ilyen bűneset, gyanúja azzal kezdődik a történet, hogy gyakorlatilag egy házas pár éppen nem is tudom, 5. évfordulóját készül ünnepelni, és a nő eltűnik, és mindenféle ilyen fölborult bútorok, meg mindenféle van, ami arra utal, hogy itt van bűneset történt, sőt, ilyen vérnyomokat is találnak. És akkor van, van több, több szál, ahogy uh, haladunk könyvön keresztül, ugye van a, a, a narrátorunk, az a férj, aki, aki mindenféle problémával küzd éppen, amikor ez történik, és kicsit megismerjük a, a, a problémákat, mielőtt ugye a bűnesetre rátérnénk. Aztán, ahogy mennek a fejezetek, mindig közé van szúrva a feleségnek a naplója, nem is tudom, tehát így a kapcsolatuk kezdetétől, és akkor a két nézőpontból ismerjük meg, hogy, hogy alakult ki a kapcsolat, és hogy, hogy jött össze a házasság, és milyen problémákba kerültek bele. És van egy nyomozásszál, ugye a rendőrség próbálja Felkutatni, hogy mi történt ezzel a csajjal, megjelenik a gyanú, nyilvánvalóan a férfele. És nagyon érdekes, amikor legutóbb beszéltünk, akkor pont ott tartottam, hogy én bennem is megjelent a gyanú. Nagyon óvatosan rak bele apró dolgokat az írónő a történetbe, amit az emberek gondolkodni. És kicsivel utána, tehát mikor a könyv feléné jártam, akkor indul meg az az igazi lefele vezető spirál, ahol, ahol tényleg minden megfordul, rettenetes szívás kezdődik a narrátorunk számára, és, és beszippantja ez a, ez a bűneset, meg ez a gyanú, meg, meg az érdekes dolgok, amik a háttérben vannak. És gyakorlatilag minden fejezetben van egy olyan csavar, ami teljesen hihető, és mégis mindent megkérdőjel ez, amit eddig gondoltunk, meg amit olvastunk, és más színbe tünteti fel Úgyhogy képzeljétek el, olyan dolog történt ami nem is tudom, mikor történt utoljára, hogy hát nem is tudom, hogy a kétharmadánál jártam a, a regénynek, és úgy döntöttem, hogy én ennek a fickónak a szenvedését nem fogom tudni tovább elviselni, és ellapoztam a könyvnek a végére, és elolvastam, hogy hogy fejeződik uh, uh, be a történet. Nem bírtam ezt a feszültséget földolgozni. kemény és, és oda kellett nézlem. aztán Aztán visszaolvastam felismerve, hogy mi lesz a vége ennek a tudatában, így végig bítam lapozni a könyvet, de, de nagyon megterhelő volt, és amellett, hogy van, van ez a bűnügyi szál, meg a nyomozós dolog, meg, meg, meg az érdekes nézőpontok, tehát tök, tök jó abból a szempontból is, hogy megmutatja, hogy valóban egy ilyen kapcsolatban, egy házasságban, mik, mik ezek a töréspontok, ugye a szülő elvesztése, a munkahely elvesztése, a, a gyerekvállalással kapcsolatos döntések, a költözések, a kompromisszumok, tehát teljesen élő dolgot alakít ki, de van valami teljesen váratlan és, és, és meglepő az egész alatt, ami, ami, ami még érdekesebbé teszi és abszolút nem szablonos a befejezése sem. Tehát egy teljesen meglepő könyv számomra, de ebből azért érezhető, hogy nem biztos, hogy tudom mindenkinek ajánlani, mert én sem bírtam Aha. gyakorlatilag megfelelő módon feldolgozni, és csalnom kellett. Most már kíváncsi vagyok rá, még az is lehet, hogy megveszem. Hát, tudom javasolni, meg kölcsön tudom adni neked, mert, mert egyedi élményes tényleg, gyakorlatilag nagyon erősen van írva a könyv, nagyon, nagyon jó a szöveg, nagyon jók a nézőpontok, és nagyon jó pofák a, a fordulatok benne, meg a gyanú, meg, meg a, a, a különböző dolgok, amik, amik felfedődnek fejezetről fejezetre, csak nem tudom, egy erősebb lelkiállapot kell hozzá, amikor az ember lazán végig tudja ezt követni, és nem rohan előre. Hogy akkor, akkor kicsit nem a vakság után jön ez. <gül> igen, igen. Ezt viszont el kell a nyaralásra akkor. Ez, ez tényleg, ez, ez jogosan, ez nyaralós könyv. Na, és nekem ennyi volt. Szóval a könyvhetes választások azok későbbre. Későbbre fognak bejönni. Jó van, megint sikerült így Legint elbeszéltük az időt, igen. Csapongani egy picit, ami remélhetőleg a hallgatók is van, és aki még ébren van, köszönjük szépen, akinek nem vannak, meg jó éjszakát. Jó éjt! Sziasztok! Sziasztok!